Тепер у неї не було вже сумніву, що це той самий козак, який присягався Залізнякові, що разом з ним ударить на умань. І слова ті самі він промовив, що й у корчмі «Ми ладні життя віддати, ніякі принади світу цього не відвернуть нас». Щоправда, кінчив свою мову тепер інакше, не про братів згадав, як у корчмі, а про обов'язок. Почувши вдруге ці гонтині слова, вражена Сара не стрималась і голосно скрикнула «Це він!» «Хто він?» – здивовано спитав дівчину молодий єврей. «Панна хіба знає гонту?» – Сара зніяковіла, зашарілася і затинаючись відповіла. «Я не про гонту, а про шляхтича. Пригадала, що він був у нашому селі. Єврей відійшов». А Сара знову почала прислухатися до слів присяги, яку гучним голосом проказував Гонта. Поклавши одну руку на Євангеліє, а другу з відставленими двома пальцями, звівши догори, козаки слідом за ним теж підняли праві руки, а з однаково складеними пальцями. Сара з трепетом слухала присягу Гонти, яка накликала на голову віроломця та його нащадків усі страхіття і земних, і загробних мук. «Ні, такої присяги зламати не можна», – зринали в її голові пентежні думки. «Ой, ой, земля загорілася під ногами такого клятвопорушника, небо розкололося б і впало на його голову. Виходить, цей Гонта – залізняковий ворог. Виходить, він був туди підісланий, щоб заманити славного гетьмана в пастку, Який же він мерзотник, а залізняк йому вірить. Як він обіймав цього Каїна». Як говорив, що покладається на нього, наче на кам'яну гору? Що ж робити? Як повідомити гайдамаків, щоб не вірили двоєдужцеві? Як врятувати залізняка від очевидної зради? Тікати звідси? Куди? І хто мене випустить? Жодної близької, знайомої людини» а може шепнути якому-небудь козакові, адже видно, що вони неохоче присягають. І в синагозі говорили, що на підпитку козаки повсякчас нахваляються помститися, якщо вони дізнаються, що Гонта йде ловити залізняка, то вони проти нього повстануть, або втечуть і попередять гайдамаків, щоб їхній ватажок не довіряв двоєдушцеві». Зупинившись на цій думці, Сара трохи заспокоїлася, але водночас дуже сумнівалася, що їй пощастить здійснити бажаний замір. Хто ж їй дозволить самій тиснятися по місту? Як пробратися до корчми і шукати там козаків, які співчувають Залізнякові? Нарешті, хто повірить словам єврейки? Тим часом урочиста присяга закінчилася – Духівництво з коробами пішло назад до своїх монастирів, костюлів, церков і передзвін за тих. Тоді Гонта звернувся до губернатора, якої ще присяги зажадає від мене ваша ясновельможність. Ще раз кажу, що ні заради дружби, ні заради вигоди я не зречуся свого священного обов'язку перед вітчизною, а віддам за неї життя до останньої краплини крові. В ім'я цього найсвятішого обов'язку я навіть не побоюся душу свою пекло послати. Невже й досі його ясна мось має сумнів? «Ні, я тобі вірю, мій любий сотнику», – розчулено відповів губернатор і гаряче обняв Гонту. «Вірю, як собі, і, певно, незабаром поздоровлю пана з чином полковника». «Спасибі», – зняковів, почувши таку обіцянку Гонта. Та й вас усіх чекає по втихомиренні краю щедра нагорода, гукнув до козаків Младанович. «Спасибі!» – заголосувала команда і лавами рушила до міста. Губернатор з гонтою і почтом повернувся до свого замку. Люд теж почав розходитися по домівках. Нові знайомі провели сару до її тітки і заспокоїли стару. Після гонтиної присяги і звістки про те, що гайдамаки зібралися під лисянкою, щоб почати облогу тамтешнього замку, уманці трохи заспокоїлись і гарячково заходилися укріплювати шлях од мурів міста до озера, а також влаштувати там збройний табір. Козаки копали рови, а євреї і навіть єврейки кошиками та відрами носили навали землю і утоптували її ногами. Опріч того, усі чоловіки, спроможні носити зброю, почали вчитися стріляти, битися на шаблях і виконувати інші військові вправи. Шляхтичі, що з'їхалися до Умані,